Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja J Jó reggelt lehet úgy Attila van a vonalban, a 18. kerületi polgármester. Mindaz, ami a fővárossal kapcsolatban, mindaz, ami a 18. kerülettel kapcsolatos. 353 94 egy telefonvonal szabadon van. Ugye én úgy működöm, hogy mindenkit felhívok előtte. Egyedül Elsimo Lászlót nem hívom fel, mert ő azt mondta, hogy megegyeztünk mi megegyeztük minden kedden fél nyolc után rendelkezésre áll, és tegnap én kerestem őnt, és valamikor délután megtaláltam. E, végül is az, hogy ön ki van kapcsolva, ilyen létezik, e, az lepett meg, hogy a, az ön kollégái azok azt mondták, mondhatnám, hogy beosztottja ide a kollégái, az itt talán szimpatikusabb, vagy nem tudom, e, mondták, hogy a polgármester úr nyilvánvalóan elő fog kerülni, elő szokott ilyen fordulni. E, az az apparátus, amely előn együtt dolgozik, az hány ember? Hát az összeségében 300 körül járunk. Milyen a viszonya velük? Tehát milyen, milyen főnökön? Látja-e saját magát? Hát ezt tőlük kell megkérdezni. Én ezt értem, ezt szokták általában mondani, de én mégis azt kérdezem öntől. Először is azt kérdezem öntől, hogy az, hogy jön egy vezetőnek alkalmas, arra mikor jött rá? Hát én nem tudom, hogy én jöttem rá erre hogy a kollégáim jöttek arra rá, hogy én alkalmas, hogy Jó, hát akkor, amikor ön uh, polgármesterként indul, akkor tisztában van azzal, hogy önben legalábbis a potenciál jelen van. Tehát a, a vagyok, hogy most ne udvariaskodjuk egymás körbe, hiszen nyilvánvalóan, hogy aki indul a 100 méteres sikfutáson, azért azt feltételező, hogy ezt végig tudja futni. Hát nyilvánvalóan az embernek voltak már korábbi uh, próbálkozásai, uh, irányítottam cégeket, vettem részt egyéb más dolgoknak a vezetésében, és azok többé-kevésbé sikéltek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Végleg elvesztettük? Igen. Ja, ilyen már úgyis régen volt. Kérdezzenek, a gondolják. 18. elett főváros mind a kettő. Haló? Jó. Jó, tökéletes. Köszönöm, csak most kicsit csöngöt. Uh, szóval mi a mondat vége, és aztán rátérünk a más konkrétumokra? Nem, nem hallottam az előbb semmit. Ah, Mert úgy megszakadt az adás. Azt kérdeztem öntől, hogy, uh, hogy, hogy, hogy, hogy milyen a viszonya a beosztatjaival. Ja, igen, igen, én, a én azt gondolom, hogy a kollégáim a... Tulajdonképpen azt akarok kérdezni, mennyire közvetlen. Mert valahogy az az érzésem, hogy ő nem egy igazán egy ilyen, nem közvetlen kedő, mert az ugye nem ugyanazt fejezi ki, mint a közvetlen, de önben van valami távolságtartó. Én azt nem, ezt rosszul érzékelem? Én azt gondolom, hogy a szükséges távoltás, távolságtartás kisezik. Hát enélkül azt gondolom, hogy ilyen hivatal nem lehet... De hogy önben egyébként is benne van ez a távolságtartás, civilben is? Nem. nem gondolnám, hogy túlságosan lenne, akik is ismernek közelebbről, azok tudják, hogy ez abszolút nem így van. De hát nyilván muszáj a, egyfajta távolságot tartani mindenkivel, aki a közvetlen közelében megvan az embernek, mert egyébként nem lehet végezni azt a típusú munkát, amit az embernek kell. Tehát gyakorlatilag a kollégáim is, és mindenki tudja azt, hogy napi szinten nagyjából milyen ütemezésben is hogyan szoktuk élni, vagy hogyan szoktuk csinálni a mindennapokat, és hát nyilván a kollégák ezt pontosan tudják. Általában két telefonvonalon van, ha az egyik nem érhető, a másik mindig elérhető vagyok. Ja, igen, abban maradtunk, hogy akkor majd megadja ezt adáson kívül, akkor Persze. majd a szörvégen elkérem. Tehát van egy 20-as és van egy 30-as telefonszámom, a kettő közül bármelyiken elérhető, vagyok, és az a fő szabály, hogy általában, hogyha napközben bármilyen olyan dolog van, hogy vagy kicsörög, és nem tudom felvenni, akkor két-három-négy belül általában elérhető vagyok. De ezt a múltkor, amikor beszélgettünk a, az ebédnél, akkor... Ez így már nem lesz jó Zsolt. Ez a mobil internetben van kapcsolva? plusz? Azokat a restanciákat rendezni, nap, amik napközben összejönnek. Ha már így van, akkor ezt, azt mondom, és aztán erről a témáról leszállok, hogy ugyanakkor az ön kollégái a másik telefonra nem hívták fel a figyelmemet, tehát ők úgy döntöttek, hogy a mi viszonyunk az nem annyira közvetlen, hogy ők egyébként az ön tudta és engedélye nélkül felhívhatnák a figyelmemet arra, hogy van egy másik telefon. Ez csak azért mondom, mert bárkivel, akivel én egyébként kapcsolatban vagyok, Uh, így műsoron keresztül ad. Ugye valaki azt mondta, hogy az én műsorom egy pszichodráma, tehát én mindenféle olyan jellemzést és megjegyzést is teszek, amit egyébként senki nem kért föl. Azt gondolom, ez így izgalmas. Tehát minden ilyen dolog, ami, ami kibukik akár az én közvetlen kollégáim munkavégzésével kapcsolatban. Uram, bocsánat, velem kapcsolatban, hogyha erre ezzel a műsor alatt és a mi közös beszélgetésünk során, ami remélem még hosszú ideig fog tartani, jövünk rá, akkor azt gondolom, hogy ez a közösség számára, és mindenki kávályozunk rá. Nem úgy gondolom én ezt, hogy ezeket a dolgokat, ezeket azonnal el kell hárítani magantól és a magam igazát kell. Bizonyítanom, hogyha ő nem kapta meg a 30-as telefonunk tegnapi nap folyamán a kollégáimtól, akkor ezek valóban a... Jó, de egy... vissza nem mondja nekik, tehát ez, ez itt most nem egy letolás volt. Én csak megállapítottam, hogy ők, ők bemérték a mi kettünk kapcsolatát, és így döntöttek. Ha minden igaz... Hol... Én, én, nem, én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy ők az alapvető olyan típusú ö, kapcsolatrendszert szokták ilyenkor vinni, ami ilyenkor általában legyetokott, hogy ha keresnek kívülről, akkor ők maguk nem döntik azt el, hogy átadják, vagy nem, hanem általában, mint minden ilyen alkalommal uh, húznak egy vonalat. Uh, az vagy helyes, vagy nem helyes, de sajnálatos módon uh, én azt gondolom, hogy ez, uh, hát hogy mondjam, mindenképpen uh, újra gondolást érdemes. Nem feltétele, Hogy mondjam, mindez, amit mondok, az, az, az ott is maradhat az ön tudatában. Azért eh, számtalan olyan dolog van, eh, ami, ami nem... Én mindig azonnal cselekszem, de azért annak csak a tört részéről derül, hogy azt én jól teszem. Eh, 353-9451, Ugi Attila, 18. kelet polgármestere, a Kelyfej Jancsi vendége. Árulj el nekem a Pest-Szentimrei az hol van és mitől sportkastély? Hát az egy sportkastély, mert sportkastélynak nevezték el, amikor át lett adva, és mellette közvetlenül van egy kastélydombi általános iskola. Tehát azért a kastély nézhasználata, használata a, a sportkastélyért is, mert a mellette lévő általános iskolát is úgy nevezték el, egyszerűen Timet Centrumában található, ez a kisebbik település része a 18. kerületnek, méghozzá az a kisebbik település része amelyik később csatlakozott a 18. A, a 18. kerülethez a Nagy Budapesti Egyesítés során. Ugye Peszent Imre az külön település rész volt, korábban Soroksárhoz tartozott Soroksár Péteri néven, és aztán a Nagy Budapesti Egyesítésnek a furcsaságait követően e, tulajdonképpen nem nagyon található ki, hogy akkoriban az akkori e, város városegyesítőt miért gondolták úgy, hogy Peszent Imre az, váljon lesorogsáról és kerül. a 18. kerülethez, de minden esetre a 18. kerülethez csatolták. Ön ott lesz ezen a holnapi koncerten, ahol felé meg közt Zséda és Szentpéteri Csilla? Nem, sajnos nekem holnap magánprogramom van, ezen holnap nem tudok részt venni, de ez a harmadik olyan típusú program lesz, amit, amit szerveztünk a 18. kerületben már, és volt Gimes együtt, az HDB uh, lesz a harmadik, az ilyen típusú, ahol megpróbáljuk egy picit annak. Zsolt, ezzel csináljunk valamit. Én látni. Ez tűrhetetlen. A fertőnek uh, bizony, uh, uh, bizony két kettős célja van. Az egyik, egyik nagyon fontos az, hogy megpróbáljunk nem csak uh, a nagyon egyszerű, uh, vagy egy egyszerű rockkoncert, vagy egy egyszerű mindenki számára ismert valamelyik valóságsónak a ilyen-olyan képességekkel rendelkező művészeinek. Nem akarom csesztetni a hangvérnök, ő nem tudja mit tenni. Elnézésüket kérem. A zeneiskolánk, a Doktányi Ernő zeneiskola, amelyeknek kiváló művészei vannak, és ezek közül a művészek közül tartjuk azt, hogy ők lehetőséget kapjanak arra, hogy országosan ismert művészekkel, ismerősökkel és olyan emberekkel együtt tudjanak megmutatkozni a világot jelentő teszkákon, akik az ő karrierjük szempontjából a későbbiekben fontosak lehetnek. Tehát ez egy olyan plusz motivációt jelenthet meg. Hát borosztóan sok, sőt az a 90 egy kicsit több is lesz, mire az egész véget ér, mert ez csak az alap része volt a 90 kilométer, időn... ami egyébként azt jelenti, hogy ez a terület csatornázatlan volt, vagy azt jelenti, hogy itt kicserélik a csatornát? Ez azt jelenti, hogy ez csatornázatlan volt. Ez is csatornázatlan. Ez volt a főváros legcsatornázatlanabb kerülete 2010-ben. A kerületnek kb. 50 a nem volt csatornázat. Ami egyébként a, a, az egy, a kertvárosi jellegéből ellenézést lehetően rossz fogalma, vagy miből adódik? Hát ez most megint itt a csöndnek az ideje. Haló-haló. Igen, figyelek. Tehát, hogy ez a csatornázatlanság, ez miből adódik? A csatornázatlanság az abból adódik, hogy gyakorlatilag volt egy nagyon hosszú etap, amikor nem történt csatornázás a 18. kerületben. Ez gyakorlatilag 2003-tól 2004-től akkor született egy nagy budapesti döntés hogy az akkori fővárosi kivetés Demszki Gábor idején azt a döntést hozta, hogy majd ő központilag fog Brüsszelhez forrásokért pályázni. Valamiért ezek a pályázatok ezek nem sikerültek, ez gyakorlatilag 2003-tól 7 éven keresztül egyetlen centiméternyi csatorna sem tudott megépülni a 18. kerületben. És nem maga a lakosság az hogyan élt együtt a csatornázatlansággal? Vagy számukra ez adottság volt? Hát, gyakorlatilag az adottság volt, de adottság volt. Tehát ennek a hiánya, ha tetszik, fel se tűnt nekik? Vagy ez egy hülye kérdés? Hát akik itt értek a 18. kerületben, nem óriási nagy házakban, nem, a, a, hogy mondjam, nem azok a bebízkoltak, akik a, a, a zöld felületért, a, az új lehetőségekért, illetve a, a, a megüresedett régi házak felvásárlása után egy új építve kerültek ide városok vagy az ország más pontjairól, az ő számukra ez teljesen megszokott volt. És oda minden autó járt, hogy ez hogyan ment? Oda, oda minden van szittantó autóját. Azt nem mondom, hogy ez kellemes volt, azt sem mondom, hogy jó volt, de az emberek tulajdonképpen ezzel így vagy úgy, de együtt tudtak élni. És ez a csatornázás, ez... A... jó, én nem értek a csatornázáshoz, csak úgy nagyjából azt érzékelem, hogy akkor a csatornázás az nem kizárólag azt jelenti, hogy feltúrják az utakat, hanem feltúrnak udvarokat, házakat, hiszen az a házakhoz kell, hogy elvezessen. Így van. Így van. Ezt egyébként ki, hiszem, a költségét ennek kifedezi? De beszáll a lakosság? Úgy néz ki, hogy az utcán, az utcán a csatornát azt a Békisz program keretében, részben uniós, részben állami, és részben kerületi önkormányzati hozzájárulásból fizeti ki. Gyakorlatilag a közösség különböző szegmentációkban. A lakóknak azért nem kell fizetni, hogy a jogot megkapják arra, hogy rákössenek a csatornára. A csatorna hálózat az ő ingatlanukon, egy egyeztetett helyen érkezik be. És az a rész, ami az ő telkükön én megy, vagy az ő házukban azt a részt fizetik saját maguk? Másfél méterre a telek áll be a csatorna végen. Aha. Tehát másfél Jó, de én ezt ugye jól feltételezem, hogy ma egy 18. kelleti lakos... Ahol csatorna épül, és neki korábban nem volt, neki arra nincs lehetősége, hogy azt mondja, hogy én ebből nem kérek. Ez így van. Ez így van, ezek jogszabályok alapok. Egyébként létezett volna olyan ember, aki azt mondaná, hogy polgármester úr engem, ha lehet, akkor hagyjanak ki ebből. Volna, igen. Igen. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vagy a költséget nem tudják vállalni. Ez nagyjából mennyi ez a pénz? Ez attól függ elsősorban, ez attól függ elsősorban, hogy a másfél méter, amit, ameddig kiáll a rendszer alapban, onnantól fogva neki a csatlakozás. Az még pluszban mennyi. Van. Uh -huh. Úgy lehet kalkulálni, hogy olyan 6-8 ezer forint per méter Aha. költséget kell számolni, tehát és ehhez, ki, ehhez még jön egy engedélyezési költség és egy tervkészítési költség. Akkor az a kérdés, az nem tudom, hogy a cikkben... Elnézést elfelejtettem már, de azt hiszem a cikkben ez nincsen benne. Ez egyébként hány ingatlan térint? Az első körben 7.170 ingatlanról van szó, és még ehhez, mondom, a kiegészítésként sikerült a, az Unióval illetve főpolgármesterrel elfogadtatnunk azt a plusz kb. 300 ingatlant, amit még be tudunk csatlakoztatni, amelyek az első körből kimaradtak, vagy trehányság miatt, vagy azért, mert olyan típusú dolgok voltak a közvetlen környezetében, amelyekkel úgy gondoljuk, hogy nem nagyon lehetett... Nem, tehát nem nagyon tudtuk megoldani a problémáját, vagy pedig azért, mert újonnan a tervkészítés és a, a beruházás közötti időszakban kezdődött a területnek a fejlesztése, tehát korábban nem volt ott. Ingat. Most ez a 2015, ami a főcímben szerepel, ez egy záródátum, vagy az csak az egyik részének a záródátuma? Abban a tekintetben záródátum, hogy erre az, eddig az ideig, vagy erre az időre az utcai rendszerek ki lesznek építve. Ami azt jelenti egyébként, hogy Pest, átveszi. de ez azt jelenti, hogy a 18. kerületben nem lesz több ingatlan, vagy, vagy legalábbis jelentéktelen számban, amelyek csatornázatlanok maradnának? Pontosan. Pontosan. Az, az, egy, az egy kérdés, mert ugye innentől fogva van idejük, 12 hónapnyi idejük a, az utolsó szakasz átvételétől a lakóknak, hogy a saját magukat finanszírozandó részt a telkeken belül ezt megoldják. Tehát egyrészt kiépítsék, engedélyeztessék a csatornázási ügyekkel, és utána lelkessünk. Ez minőségileg más élet? Kétségtelenül. Tehát ez egy nagyon nagy römmel, volt a kerületnek. Amikor, amikor én 2010 ben azt ígértem, hogy megpróbáljuk elérni a csatornázottságot, akkor, akkor komplet Bolonnak nézett mindenki. Tehát függetlenül attól, hogy szimpatizálta velem bármennyire is, vagy sem azt gondolták, hogy ezt ilyen rövid idő alatt ilyen formában nem lehet. Egy ingatlannak, egy ilyen ingatlannak a csatornádiával nem vagyok tisztában, ez egyébként nagyjából e, mekkora kiadás egy évben? Igazából nincs különbség, mert 2010-től a szennyvíz elszállításának gépjárművel történő megoldás és a csatornázás között nincs különbség, ugyanis vízdíj alapúvá vált. Tehát nem azt kell kifizetni, amit elvisznek az ingatlanról, Vizet, hanem azt az alapján kell fizetni, amennyi víz befolyik a vízmédő órán keresztül. Teljesen függetlenül attól, hogy ez most a csatorna rendszeren keresztül távozik az ingatlanról, ha vagy egy ilyen szippantós kocsi viszi el. Újabb téma, 353-94-51, ha bármit kérdezni akarnának a polgármester úrtól, hajrá bármilyen ügyben, plusz főváros. Korszerű készülékeket kapott a laktanya, a kerület önkormányzat, a keleti önkormányzat április 13-án ünnepélyes keretek között új eszközöket adott át a 18.-19. keleti, keleti tűzoltóparancsnokságnak, amely egyébként azt jelenti, hogy ez önkormányzati hatáskör? Vagy ez valami plusz? Hát ez egy, ez egy nagyon vegyes hatásköri rendszer az új emlentévé alapján ha Védelmi parancsnoki feladatok, illetve védelmi feladatok egy része álltűlt a kormányhivatalhoz. A másik része itt maradt a polgármesternél. Mi ugye a 19. kerület egy területet képezünk, de katasztrófa, illetve védelmi szempontokból viszont nem. Mi a 18. kerület egy teljesen külön terület vagyunk. Viszont nagyon fontos az, hogy azt tudni kell, hogy nekünk a kapcsolatunk gyakorlatilag 2010 óta, de az előző városvezetésnek is kiváló volt a tűzoltósággal, illetve a Nekünk Ez azért különösen fontos, mert a kerület területén két olyan minősített veszélyeségi objektum található, amelyik esetében az egyik működés fokozotta. Tehát egy olyan kerület esetében, ahol ezek az objektumok hiányoznak, ott azért nem biztos, hogy ennyire szoros a kapcsolat. Az egyik nyilvánvalóan a repülőtér, a másik pedig a kispesti hőerőmű, amint a múltkor már említettem, igen, igen, ami... hogy az hogy a 18. kerületben annak ellenére, hogy a neve az kispesti. Ez a kettő olyan veszélyes üzen, ahol olyan ipari katasztrófák, bármikor előállhatnak olyan típusú, dolgok bármikor bekövetkezhetnek, amikor a katasztrófa katasztrófavédelemnek és a 18. kerületnek együttműködve szükséges, muszáj és kell olyan folyamatokat létrehoznia a olyan együttműködéseket létrehoznia, ami a környezetében élő emberek védelme érdekében elengedhetetlen. Tehát ezért meg nagyon szoros a kapcsolat. Még egy dolog, visszatérve a csatornázásra, aztán majd arra kérem, hogy ne tegye a telefont, a jövő hétre már egy új időpontot kell megbeszélnünk valamit, Mi akkor jó? elkérném a másik telefont, ha minden igaz, akkor van egy kérdező is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a polgármesteri, azt szeretnék kérdezni valamit. A muszkori adásban hallottam, hogy a kerékpárút a kapság, csak nem tudtam végre hallgatni, majd a polgármester hogy A, a, a Ferihegyre vezető vonal, a CVZ és a vége egy között van, hogy a kerékpárút volt, ha nem lépés, tehát hogy ezt esetleg tudnának megismételni, vagyis ez mi lesz. Hogy milyen kerékpárút lépésű? Ugye jelen pillanatban a jelen pillanatban a szemeleteleteleti vasútállomás és régi Osztyapenkó szobor közötti területen lehet ezt a repülőtér gyorsforgalmi út mellett haladó kerékpárutat elérni. Innen gyakorlatilag a csévéző útig, illetve a kőhídig, a régi kőhídig nincs kiépítve, bár egyébként a helybiztosítással az rendelkezésre áll bármelyik oldalon a, a menetirány szerint akár bal, akár jobb oldalán a gyorsforgalmi útnak, hogy elkészülhessen ez a kerékpárút, Hogyha ezt a kerékpárutat építjük és be tudjuk csatlakoztatni a Beferejts utca irányában, a, illetve a jegennyen irányában egészen a Tőbányok-Kispesti irányig, akkor gyakorlatilag ezt a tengelyt rákötöttük az országos, illetve a budapesti kerékpárút hálózatra, így az agglomerációból a belvárosig és vissza el lehet érni kerékpárral. Még egy kérdés. Azt akartam kérdezni a csatornázással kapcsolatban, hogy mennyire áldatlan viszonyok jöttek létre az utcai feltúrásokból adódóan. Bocsánat. Ezt én azt gondolom, hogy a környéken élők teljesen vegyésemítélik meg. Attól függően, hogy milyen évszakban, milyen módon és milyen lelkiismeretességgel látta el a az adott kivitelező a munkát. Vannak olyan helyek, ahol szinte észre sem vették, mint egy szúnyos csípés úgy zajlott el. Ez a munka és vannak, ahol rengeteg sok problémát okozott. Tehát volt, ahol a, ezzel a pici kis markológéppel ö, kivágták a féltreőrzött utcán á, ö, állított és gondozott gyümölcsfát, ahol megnyomták a kerítést, ahol hol más egyhét károkat okoztak, aztán utána vitatkoznunk kellett a kivitelezővel, hogy hogyan állítja helyre, hogyan hozza vissza. Nyilván a gyümölcsfát amit kitört, azt már nem lehetett helyre állítani, és még folytathat. De van, ahol egészen konfliktusmentesen zajlott ez. Ez 2015-ben mikor zárul? Ez szakaszépítésénél minden előfordult, ami elképzelhető. Ez 2015 melyik hónapjában zárul? Ezt gondolom tényleg már nem fognak dolgozni. Én azt gondolom, hogy ezt az ősz... Végére, tehát november közepére el tudja készíteni, és készre tudja teljes egészében jelenteni. Ugye enyhe volt a tavalyi tél is, az idei tél sem volt extrém hideg, tehát azért valamilyen formában munkavégzés az összes helyszínen tudott folyni végig az egész beruházás ideje alatt. Tehát azt tudom mondani, hogy a, a, ha, nem ke, ha nem sikerült volna elérni azt, hogy ezt a, a többletmunkát még elvégezzék a projekt keret terhére, akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag június elejére készen lennénk, de mivel van ez a plusz mellé rendelt még néhány kilométernyi szakasz, azoknak bizonyos engedélyezési szakaszai, kérdései még függőben vannak, ezért azt tudom mondani, hogy én 99%-os valószínűséget tudom azt mondani, hogy ez ősz elejére, közepére készen lesz, de legkésőbb, legkésőbb én azt mondom, hogy ennek október 31. november 15. között le kell zárulnia, és mindenhonnan le kell mondani. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdés van, és utána elköszönök, illetve arra kérdezni, hogy ne tegyél a telefon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A 18. körületnek van egy 1 es a csapat a el. Ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy rövid, hosszú távú tervek vannak-e a polgármester úrtól kérdezni. Arra kérem, hogy akkor erre most ne térjünk, hiszen erről én önálló jegyzetet is kaptam. A következő alkalommal, amelynek az időpontját most megbeszélnék, mert váltani kell, mert ebben az időben egyébként általában Navras és tiborral szoktam beszélgetni, akkor ezzel kezdünk, hiszen ön valószínűleg nem véletlenül küldt el nekem korábban, és ez van nekem ez a restanciám. Lehetséges így? nekem tökéletes. Jó, köszönöm szépen, és akkor arra kérem, hogy ne tegye le, jó? Ahó, Megteszi? nem... Jó, köszönöm szépen, akkor ne tegye le. Még miatt a szignált elindítaná a Csalószki elnézést, szeretnék tőle kérni, végül is azok a kimaradások, amelyek bekövetkeztek, azokat nem ő okozta, csak az ember igazságtal rajta veri le elnézés volt. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Mi? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Minden Monttel Zsolt, a jóformán nem lehet anélkül most már beszélni, hogy essék szó a fociról. Um... Most a kedélyeket az mennyire borzolja, vagy nem borzolja, hogy licencet, az Újpest a vasaspályára kér, vagy csak másodlagosan jelölte meg ezzel kapcsolatban a legkülönbözőbb információk láttak napvilágot, valamint arról is hallottam az zuhanyhíradóból, hogy valamilyen megmozdulás készül az Újpest tulajdonossának a figyelmét felkeltendő, hogy azért nem áll túl jól a csapat színája, és hogy ehhez neki is köze van. Egyik másik téma, mennyire igaz az ujhany híradónak ez a híre? Jó reggelt kívánok! Igen, valóban a sport, ahogy beszéltük, áthagyja itt a városrésznek az életét. Előtte hagyd kezdjem azzal, mert ugye most a reggeli hírek tele vannak, azzal ugye, hogy Zuglóban Igen. egy személy tele. Azt a hivatalos tájékoztatást kaptam egyébként az Újpesti Katasztrófavédelemtől, a közbiztonsági referensemen keresztül, hogy a katasztrófavédelem mobil levegő állom, állomásra a helyszínen van mérés egyelőre intézkedésre, de a lakosság intézkedését Újpesten nincsen szükségen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos információ. Nyilvánvalóan, ha ebben bármiféle változás lehet, a tüzet eloltották, tehát ha bármi változás van, akkor nyilván a hivatalos csatornákon ez meg fog történni, pont visszatérve erre. nem még maradhatok itt, az a kérdésem mert én ma elfelejtettem kimenni az RKM-re onnan nyilvánvalóan vagy valószínűleg láttam volna ez egy olyan méretű tűz illetve olyan anyagok égtek amely ott a környéknek a levegőt ilyen mértékben rongálta? vagy rongálja? ez egy zuglóban lévő szelektív személygyűjtő telep ahol 3-5 méteres lángokkal égett nagy területen a felhalmozott szétválogatott személy. Fél-kettő-kettő felé, a riasztás a felé, de az én legjobb információm szerint a tüzet már eloltották, és valóban ez, ez elég komoly füsthatása jelentkezett nyilvánvalóan az zuglóban, a 13. kerületben és Újpesten is észle lehető volt, minden a levegőben a, a, a, tehát a látvány is látszott, illetve a szalkhatás is érezhető volt. A levegő minősége azonban e, a megengedett értékhatár fölött nem tartalmaz veszélyt. Van-e ilyen szeméttelep Újpesten? Hát Újpesten két szelektív hulladékgyűjtő telep van, de hát azok ilyen 100-150 négyzetméteresek, és ott nincsen fölhalmozott szemét, egyébként szeméttelep nincsen. Ugye Rákospalotán a városhatárunk túloldalán van a égető mű, de azt sem szeméttelepo, telep ha oda beszállítják a autók a szemetet, és ott zárt rendszerben el is tehát itt, itt minket ez a része így ilyen. Elfelejtettem mondani, függet le attól, hogy el vagyunk látva a témával, ha önök bármit akarnak kérdezni a polgármester úrtól, 353-94-51 Vinter zolt Zsolt rendel. Kezdjük a másodikkal. Mi a helyzet a stadionnal, annak a licencével, Az micsoda vagy? Az egy álhír csak? kacsa, csak a második felére figyeltem fel az első fele, meg azt jelenti, hogy ugyanaz. Mi a helyzet a vasassal? Hát ez egy beziség, mint mindenek bonyolult kérdés. Ugye a a, a, a, a Ferenc stadion, az állami tulajdon és az NSK, vagy a jobból hogy azt mondjam, az NSK mint állami szervezet a vagyonkezelője és az Újpest fc az Újpest 1885 KF, amely a profilabdarúgó csapatnak a működtetője, ő bérli ezt a létesítményt, és ez a bérleti szerződés egyébként azt szeptember 30-a, vagy, vagy augusztus 30-a, tehát a valamikor akkor lejár, és ennek a tárgyalása elindult. És én úgy tudom, hogy jelen pillanatban a felek még nem jutottak közös nevezőre. Ez az A pont. A B pont, hogy a Susa Ferenc stadion is lesz egy rántfelvarrás, tehát a kiszolgáló létesítmények, úgy, mint büfék, vagy, vagy illemhelyek, Egyéb helye, létesítményeknek a fejlesztése meg fog valósulni, és az előzetes kalkulációk szerint lehetséges, hogy van olyan időpillanat, amikor a Suszafelenes stadionban az építési munkálatok miatt nem lehet majd mérkőzést rendezni, ezért ideiglenes pályát kell megjelölni, és ennek az ideiglenes pályának a helyszíne jön, az én legjobb tudomásom szerint a legközelebb lévő pályi utcai pályát előtti, meg amely egyébként a helyzet, hogy további bonyolítását jelenti, jelen pillanatban nem felel meg egyes mérkőzések rendezésére, tehát azért ez egy bonyolult kérdés. Az, hogy egyébként ebben a hírben, hogy ez kiszivárgott, mennyiben van benne az, hogy a jelenlegi tulajdonos nem tudott még megegyezni az NSK-val, vagy mennyiben van a ez abban benne, hogy felelősen gondolkodik és tartodik helyszín keres a felültes időpontjára, ezt most még ebben a pillanatban nem tudom megutálni. Árulja már el nekem egy szakértő, 33, 94, ha bárki akar kérdezni, Újpest főváros kapcsán, Vintermontes Zsolt rendel, újpesti polgármester, hogy ez egy alkú? Hát egy bérleti szerződés az mindig alkú. Tehát, ugye Jó, hát nem, jön, nem től, től. Tudom, hogy figyelj, én még sohasem akartam bérelni stadiont, lehet a stadion adott esetben járás is. Hát egy adott esetben persze lehet, igen. Sőt, lehet úgy is stadion, hogy, hogy az állam fölépíti és oda egy, egy pályázat útján, aztán lehet úgy, hogy a stadion az a klubnak a tulajdona, aztán felszámlási eljárásba, kerül, tehát számos, számos hogy mondjam, megoldás létezik itt ma Magyarországon, jelen pillanatban a helyzet, hogy a Ferenc stadion állami, tulajdon NSK vagyonkezelésben van, és, a, és az új Pespofi csapata az pedig bérlő. Akkor ezek szerintem is titok vagy titok, hogy mennyi egy ilyen stadionnak a bérleti díja? Nem tudom megmondani, nem állítom, hogy nem volt már szó arról különböző megbeszéléseken, de mivel ezt nem fogom tudni pontosan felidézni, ezért, ezért ezt nem tudom. És azt sem tudom, hogy ebbe a bérleti, bérleti díjban benne van-e például a... Az ott esetben a legnagyobb költséget jelentő világítási költség, és azt se tudom, hogyha, hogyha benne van, akkor nyilván az NSK fizeti, vagy egyébként a mint általában a bérlők magukra iratja. És úgy van, ami nagyon sokszor volt korábban, hogy egyben ehhez egyébként lehet szubvenciót kérni, mert hogyha nem lehet, akkor vajon az ember, akkor az ember elgondolkodik azon, hogy egy ilyen stadion bérlete az hogyan viszonyul a bevételekhez, mert egyébként úgy tűnne, mint ez egy olyan kiadás lenne különös tekintettel, mondjuk az újpesti, de akár más nézőszámokra is, hogy hát ez nem egy igazán gazdaságos tevékenység stadiont fenntartani. Hát egyáltalán nem. Kováne olyan, olyan konstrukcióban nem, hogy ez a stadion ugye egy funkciós. Tehát, hogy nagyjából semmi másra nem használható, mondjuk az út esetben rendezvényre vagy koncertre, de arra meg azért nem, nem, nem olyan helyen van. Vajon jár-e hozzá szubvenció vagy fogalman is? A, a, szóval, szóval biztos, hogy nem jár, az a kérdés, hogy, hogy milyen áron adja az NSK, és lehet, hogy ez a, a, a vita tárgya, hogy adott esetben nem fedezték azok a, kö, azok a bevételek az NSK-nak a, a, NSK a stadionával kapcsolatos költségeit, és ezért akar mondjuk emelni az áron, amit a jelenlegi bérlő nem akar elfogadni. De azért mondom, hogy egy tárgyalás, amelynek a részleteit nem ismerem, és nem, biztos, nem vagyok biztos benne, hogy jót tett, ennek az ügynek, vagy ennek a tárgyalásnak az, hogy itt valamilyen módon ez nyilvánosságra került, nyilvános, nyilván, nyilván a nyilvánosság fontos, de, de, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez segít. Mennyiben része ez, vagy halvány lila gőzünk nincs, vagy ha van és nem fogunk erről beszélgetni annak a taktikának? amit a belga tulajdonos folytat, aki egyfolytában lebegteti, hogy megtartja, vagy eladja, de érzékelhető rajta egy olyan elégedetlenség, amely tartósan azért se párkapcsolatban, se akkor, ha az embernek foci csapata van, nem szerencsés. Hát, ha már ebben a helyzetben kerültünk, hogy mindenféle minden mondom, hogy egy kisívározott, aminek a számolása ugye a klubbérségi hivatalosan megtörtént, én azt gondolom, hogy, hogy nem tévedek nagyot, hogyha azt a feltételezést fogalmazom itt meg, hogy nem a bérbeadó részéről ezek az információk. Az is lehet, hogy nem is a bérbevevőtől, hanem hát a, a, a folyam. Magyarországon vagyunk, mindig szivárok valami valahol. De, de valóban sokan mondják azt, és én sem tudom elhesegetni magamtól a gondolatot, hogy itt adott esetben az a taktika, amely, amelyet a belga tulajdonostól már többször láttunk, hogy ilyen kész helyzetet, zsarolási helyzetet akar teremteni. Ennek a része lenne, de, de ez, ez mondom, ez csak az a feltételezés, amit hallottam, és nem tudok elhessegetni magamtól. Térjünk vissza a focirra később, mert azért az nem lenne jó, ha csak erről beszélgetnénk, különös tekintetel arra, hogy mindig van másról is beszélgetni való, és az emberek joggal feltételezni, hogy ennek a két embernek nincsen jobb dolga, mint hétről hétről csak a fociról beszélni. Bár el kell, hogy mondjam, hogy aki például kint volt a fradi újpesten, azért az megélhetett egy olyan közösségi élményt, ami sajnálatos hogy mindazoknak, akik különböző okokból nem mentek el is, itt most nem az anyagiakról van szó, tehát akik ezt máshol élvezték, nevezetesen például ön, vagy a Fradi ultrái. tehát ez egy, ez egy nagyon nagy élmény, sőt, valószínűleg az önök élménye is sokkal nagyobb volt, mint akik otthon tévénézték, nézték, de beszélgessünk most arról a nyílt levéről, amit a kórház kapcsán ön ért. Igen, ez egy érdekes helyzet, ugye és, és, és ugye úgy, úgy, úgy hallom, hogy, hogy megint abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy a, a tipikus magyar köz, köz, közállapotokat jellemzi. Ugye amikor én ezt a közleményemet megfogalmaztam, hát azért tartottam fontosnak, mert ugye itt nagyjából úgy interpretálódott a közvéleményben, hogy itt van egy egységes kormányzati akarat, hogy akkor egy, kórház, egy nagy kórházfejlesztés legyen Budapesten, ezzel kapcsolatban majd konzultációt kell folytatni, és ezután pedig megjelent főpolgármester úrtól az, hogy hát ő polgármestere kell, az most nem volt egyértelmű, hogy mindenkivel van néhányal konzultálva, ő az ott vidális ideális tartalá, és én ezzel kapcsolatban szerettem volna nyomatékosítani, hogy új testelés személye nem sem történt ilyen konzultáció. Ráadásul van nekünk egy nagyon komoly is, igényünk erre vonatkozva, és nem csak nekünk, hanem ennek az észak térségnek arra vonatkozva, hogy legyen itt egy komoly kórházfejlesztés. Ráadásul erre van egy kihetetlenül alkalmas terület is a Káposztárs-Megyer mellett, kitűnő infrastruktúrális körülmények között, teljesen zöldmezősen lehetne a legmodernebb kórházat felépíteni, ez a szándék tényleg komoly és valós. És abban a pillanatban, hogy ez a nyilatkozat kiment, akkor akkor láttuk, hogy van az, van az újságírásnak az része, aki mondja, hogy Újpest polgármester azt szeretné, hogy fejészet az azonban újpesten lenne kórház. Az újságírásnak a másik része pedig megfogalmazta, hogy Vintermenten nyíltan neki támogta allósnak. Na most abból a nyilatkozatból, ha ezt ki lehet olvasni, akkor macska legyek, de nyilvánvalóan valakinek érdeke, és nyilvánvalóan egy olyan linkre, vagy egy olyan címbe sokkal többen kapszikának, hogy valaki ment valakinek, mint hogy esetben is Annyi, Annyiban van alapja ennek, nem, nem, azt mondom, nem. Hogy, hogy nem azt mondom, hogy teljes mértékben ön politikus országgyűlési képviselő volt, egy fideszes politikus ott ugye nem jellemző a kibeszélés magyarul az, hogy ez a konzultáció megvolt-e vagy sem, illetve hogy azon ön részt vette vagy sem, illetőleg az, hogyha nem vett részt, akkor a hiányát így fogalmazza meg, azért ennek van jelentősége ön pontosan tudja most már elég Jól megismertem ahhoz, hogy, hogy mikor mit tegyen. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy nem Tarlós István hívta föl, vagy létezik, hogy Tarlós István is felhívta, de valamilyen szükségesnek találta ezt a nyílt levelet közéteni, és ezzel mint egy módot adott arra, hogy a ilyen kommentát akar fűzni a történethez, ám megtehesse. Nyilván én elmondom az álláspontomat, hogy szerintem nem szerencsés egy pozitív ügyet, mert ugye itt még végül is vég, arról van szó, hogy egyrészt én sohasem vitattam, hogy utána, az egészségügyi ellátás fejlesztésre forul. Az az állítás is igaz, hogy összességében Pesten jobb lefedettségét is, meg talán létszállás tekintve is jobb az egészségügyi kórházi ellátásunk után, de ugye Pesten is, tehát a pesti oldalon is az aránytalan. És itt Pesten egy nagyon komoly hiátus van, és én ezzel kapcsolatban próbáltam javasolni egy olyan alternatívát, a, amely megalapozott, a hely rendelkezésre, kitűnő infrastruktúrával rendelkezik, mind a közöti kapcsolatokat tekintve, mind az ennulát tekintve, mind a kötött pályás közlekedés tekintve, hogy ott van a, a villamos végállomás, ugye oda van tervezve a metró, hoztabítása, káposztat, mennyire egy a modális csomópont kialakítása után, ott egy vasúti megállóhely, kialakulhattak. De én, én arra próbáltam a főnök figyelmét, hogy elismerve azt, hogy bugán is vannak is tények, itt éjszakestem, azonban is úttastem, van egy kicsit ünnep. Oké, okay, ezt megértettem, nem telt el hosszú időt, talán másfél nap. Volt-e abból a közegből érdemi reakció, akiknek ezt a levelet szántak? Hát nyilvánvalóan nem csak nyílt levelet tettem közé, hanem a szivatalos formában is elküldtem. Szerintem azért az állami annál lassabb, mint hogy ez oda jussol, és előkészítés zajlik a háttérben. Nekem konkrét és direkt információim arra vonatkozóan, hogy ez a nagybudat kórház illetve annak helyszítenek kiválasztása egyáltalán milyen szakmai stádiumban van. De mivel még a döntést megelőzően már nyilvános, a beszédtárgyát képezte a lehetséges helyszínek, ezért tartottam mindenféleképpen fontos már, hogy ne csak a szakmai egyeztetésben, hanem a nyilvánosságban is legyen egyértelmű, úgyhogy túljpesten, északpesten van egy remek lehetőség. Uh, ugye nem csak a kórházzal kapcsolatban folyik itt most ilyen polémia, hanem belekerült, most nagyobb mértékben, de mindig is benne volt a Liget Project is. Azt kérdezem öntől, hogy a politikának velejárója az, és most nem mondom azt, hogy Magyarországon máshol, letettem a pontot, akár a kórház, akár a Liget Project kapcsán, ugye ez most két lehetőség, de többet is lehetne ajánlani, hogy maga a politika kedden azt mondja, hogy döntöttem, szerdán mindenki megnyugszik, csütörtökön pedig valaki megszólal a politika részéről, méghozzá a döntéshozó részéről, hogy azért vannak itt még további alternatívák, akkor hirtelen mindenki ideges lesz pénteken, szombaton is történik valamit tehát hogy ez egyébként ezeknek a projekteknek a velejárója, vagy a politika dolgozik így, vagy C, vagy D, vagy én látom az egészet rosszul, mert keveset aludtam. Hát egyrészt én ebben a esetben nem látom már pár a párhuzamokat felvetés kapcsán, de mert én a legjobb tudomásom szerint döntés még nem született, sőt egyelőre mindenki azt kommunikálja, hogy majd a végső döntés azt természetesen sem nem a új és nem a főváros. De a döntés előkészítésre is állhat a kérdésem. Tehát a döntés előkészítésen is történhet ilyen. Arra meg azt tudom mondani, hogy szerintem nem a politika működik így, hanem általában minden, ahol kettőnél több ember hosszúgyűjtik. Tehát, hogy ahol közérdeket, közakaratot, ellentétes érdekeket, véleményeket kell ütköztetni. Ugye én most vigyelemnek kísértem itt a színházi találkozóval kapcsolatos szervezetek, szakmai fórumok, de ez lehet egy akadémiai tagválasztás kapcsán, vagy beszélni a saját tapasztalataimról egyetemi rektorválasztás, nem azért, mert hogy én ezt mondtam. Mert hanem hogy részt a választáson, mint az egyetemi tanács, tagja még még akkor hogyan mennek az érdekek, hogyan ígérik meg egymásnak, adott esetben oktatók, hogy kire szavazunk, aztán a végén kiderül, hogy van olyan jelölt, aki egyáltalán nem egyetlen egy szavazatot sem kapott, akik Tehát, be, tehát azt mondom, hogy ez nem a politikai ennek a jelenzője, hanem számos, ahol lobby érdekeket vannak, ahol különböző érdekeket kell egyeztetni, ott ez mindig fölmerül, hogy, hogy van, születik egy többségi döntés, vagy nem születik, csak, csak irány, van egyfajta irány, ami valakinek nem tetszik, vagy van jobb ötlete, és akkor ezt eljutottja. Na gondolom, hogyha ez nem ö, megy át bizonyos határokon, hogyha ez ö, kizárólag a szakmai kereteken belül ö, marad, hogyha ez nem blöff, akkor azt mondom, hogy ez nem uh, Nekem tetszik egyébként, ahogy a saját Facebook profiljával bánik. A környezetemben lévő polgármesterek közül talán még Karácsony Gergely az, aki hasonlóan aktív, de szerintem ön aktívabb, és ezt arra mondom hogy ön 35 perce már közzét tett egy posztot a Zuglói szeméttelep kapcsán, uh, aki újpesti és valami iránt érdeklődik, ami a, az újpesti... Tehát a, a, a negyedik kerületet érinti, az szerintem nagyon sok dolgot megtalál Azt nem mondom, hogy mindent, mert természetesen mindent ön, minden ön se érdekli, és, és mindent önse se tüntet föl, de, de nekem ez tetszik. Sajnos nem fogok tudni valaki telefonálni. Sajnos nem fogok tudni elmenni hétfőn erre a Siffer, Gulyás Gergely, este pedig elmennék, mert az Askenázira van jegyem, meg nem tudom az hánykor kezdődik, lehet, hogy megpróbálok beesni, és valamit... Hét 45-kor kezdődik a Városháza pc Igen. Az alatt Egy valaki telefonál. Jó Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Horváth Géza vagyok, hogyha szabad a polgármester a interjúolni. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye a vasárnapi piacnyitvatartás utáni első tapasztalatokról, illetve a kérdés, kérdés alatt egy kicsit azt is szeretném megkérdezni, hogy a piacnyitvatartáson feltétlenül a, a bolha-piac vagy ócska piacnyitvatartását is fogjuk -e érteni a jövőben. Nem biztos, hogy az ott a templom környékén vasárnap az a, az a felforduláshoz nagyon jó ötlet, illetve azt szeretném kérdezni még, hogy a vasárnapi nyitva, tudom, hogy nem hozzá tartozik, most már az utolsó eldobott csikid is, de, de hogy a vasárnapi, vasárnap nyitva tartó piac után, mintha az a szervezet takarítás, ami a szombati piac után történik, az mintha akkor nem, nem lenne értendő. Jól gondolom mert vagy ez nem az ő Marad, vagy elköszön? Hát én maradok, szívesen. Jó, polgármester úr! Oh. kívánok! A, a vasárnapi nyítótattásra kapcsolatban el tudom mondani a konkrét tapasztalatokat, meg el tudom mondani a véleményemet. A legvégső kérdések kapcsolatban tehát, hogy ha, ha mégis valamilyen hiány szenvedne a vasárnapi piacokat utáni szóba, mert hogy nem lenne szabad, én ennek utána fogok járni. Az, az, amikor ezt a bolha piacot, mi elindítottuk, akkor előtte én nagyon féltem tőle, erről egy dologbejegyzést is írtam a, a saját blogomon, de végül is fontosan azért, mert az egész szervezetten bonyolódik, rendet tartanak a köztelet, és a piac felügyelők közben, is, utána nagyon gyorsan eltakarítanak is rendet, tesznek maguk után ezért nagyon-nagyon jól működik. Ha ebben bármilyen játszás van, akkor azt kibag, és azt jelenti, kellene mert fogom. A vasárnapi zárvatartást tapasztalata pedig minden várakozást fölül múlt. Ez nem az én ötletem volt, hogy legyen nyitva bár, hogy is rá, nekem jutott volna eszembe. A törvény lehetőséget ad rá, tehát az vasárnapi zárvatartásról szóló törvény kifejezetten kiveszi a hatájából a piacokat, vásárcsarnokokat, és ez a kereskedőktől jövő kezdeményezés volt. Nem mindenki ezért nem is tettük kötelezővé természetesen, ez egy lehetőség. Mi általunk nyújtott szolgáltatás, mert egy a piacot ki kell nyitni, mint épületet nézetet, nekünk biztosítani kell, ezért egyébként az állandó árusoktól e, többletvérleti díjat nem szedünk, és ők szabadon döntik el, hogy nyitva állnak-e sem. Az első hétvégén kevesebben nyitottak ki, de látva, hogy milyen hihetetlen igény van rá, és milyen jól működik, egyelőre a második hétvégén, ami egyébként a 27 hétvégére esett ki, és plázák és nyitva voltak, még nagyobb volt a forgalom, és azóta is e, van rá igény, tehát én azt gondolom, hogy a kereskedők, nem véletlenül kereskedők jól ismerték, szóval azt a lehetőséget, hogy itt van egy rész, amire a törvény lehetőséget ad és ők akkor nyitva vannak. Ennek ellenére most is van már, aki nem nyit ki. Jó, értem. Nem... Azt kérdezem a telefonálótól, hogy mennyire volt kielégítő a válasz. Hát, erre szokták mondani a parlamentben, hogy köszönöm, el tudom fogadni. Jó, de alapvetően, de, de, de, de ez, ez nem a parlament, ez a kéfeje Jancsik. Azt legyen megmondani, hogy mi az, mi az, amire nem kapott választ, de akkor legyen konkrét. Minden, mindenre választ kaptam, én ezt már múltkor telefonáltam emiatt, hogy ott ugye a piaconak a jelenlegi állapota nem pont alkalmas szerintem arra, hogy egyre növeljük a forgalmat. Hát ezt egy kicsit én úgy látom, mint a, abszolút a környéken lakó, hogy ez a probléma, így a nyitvatartásnak a hatványozódás, és én is azt hogy egyre nagyobb lesz a vasárnapi uh, forgalom, sőt a szomszéd kerületekből is nagy forgalom várható, mi szombatra nem biztos, hogy feltétlenül uh, érvényes. Uh, biztos, hogy meg fogja ezt terhelni a környéket, és erről már egyszer beszéltünk polgármester úrral, hogy itt a viszonyok nem feltétlenül optimálisak, biztos, hogy ezt a rendszert ez nagyon csúcsra fogja járatni, hát remélem azért, hogy az infrastruktúra is próbál alkalmazkodni. De nagyon szépen köszönöm. Az... köszönöm. Ez azt hiszem nincs volt hozzátenni, szerintem mint kiderült az előző alkalommal is az úr telefonált be. Uh, ugyanakkor a, talán pont az ön Facebook bejegyzéséhez érkező kommentárban az is szerepelt, hogy nagyon nagy élmény volt, hogy együtt nézhették emberek a uh, fradi újpest tehát vasárnap délután, de azért adott esetben az italfogyasztás azzal járjon, hogy valaki a templom tövében végzi el a kis dolgát, azért az nem szerencsés. Rendben van, tudom, hogy ez egy egyedi eset, de attól még a környéken járók ezt megjegyezhetik. Annak ellenére, annak ellenére, hogy a, a helyszíntől egy irányban 50 méterre, a másik irányban, pedig száz méterre volt nyilvános, illetve az egyik az nem nyilvános, hanem egy, hanem az említett városházapintre klubfejségnek a WCA, és a másik irányba pedig a, a házalap között működő, egyébként a hétköznapok során fizetős, de erre a rendezvényre ingyenes, nyilvános a nyitva volt. Tehát, hogy a szervező kevésbé tudták fölhívni a figyelmet arra, hogy ezek a lehetőségek ott vannak. Igen, nekem is nagyon-nagyon tetszett a dolog. Ez volt a hangulat kitűnő volt. Hát, ott az egyesbecsösek szerint az 1500-től nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Újabb focikönyvet vettem, csak szeretném mondani. Viszont hallásra. Wintermonte Zsoltot hallottak. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János